Випустивши свій, дивно, щось не так, і я питаю, чи це ти, драконе, що з тобою? А за ним багатство виблискують із глибинних печер. «Я чекав, коли ти запитаєш про це», – каже дракон. «Усі питали». «Так ось, кожен, хто приходив сюди, перемагав дракона, бо той уже був старий і немічний. Але переможець натомість сам перетворювався на дракона». Бо хто ж устоїть перед таким багатством, у кого змога вистояти перед спокусою такої влади тримати усю країну у страхові і покорі? Хто? Я чекав нового героя, бо сам я вже старий і кволий, я вже віджив своє. А тепер станеш драконом ти. Га-га-га-га. Подивися на мене. Ти вже відчув силу, владу, побачив багатство». Подивися на мої руки, вони вже вкриваються лускою. Подивись на моє обличчя, воно ось-ось перетворюється на пащику дракона. Ну, рубай же, рубай. Але шкіра в тебе вже, га-га-га, зеленіша є. Я рубанув його з острохом і злістю, і він затіхся кров'ю. Я відкинув меч і поглянув на свої руки. Вони на моїх очах перестали Зеленою лускою я позирнув на своє обличчя відзеркалене у золотому дзбані біля мертвого дракона, і побачив його в іклах, які випинаються з ясом. Ні, волав я, ні, ні, ні, я не буду драконом ні за що в світі, ніколи, не буду. Я здрави із себе ту огидну зелену луску, шматуючи своє тіло і стікаючи кров'ю, здрав до останнього клаптика, з власною шкірою вона не здиралася, було боляче, я майже плакав від болю, стягав її усіма силами, але ні, ні, ні, ніколи я не буду драконом. Не за це я вийшов, напрю, зі злом, не за це я боровся. Біль прийняв моє усе тіло, кров струмніла з рани, а я зривав із себе Знищував на собі навіть найменший слід страшного драконового подиху. «Боже мій, що з тобою, Андрію?» «Ти перевтомився, так не можна». Голос дружини розбудив мене. Вона стояла боса у нічній срочці по відшмого ліжка. Голос її тремтів. «Нічого, Олю, я зараз, вибач», – сказав я. Я сидів у ліжку голий, як любив Спати віддавна, і обличчя моє було в сльозах, а руки подряпані у кров. Що це зі мною? Що за страшний сон? Що це зі мною? Учора діти дивилися фільм «Якась східна казка», в'єтнамська, здається, про дракона. І про молодого рибалку, і про черепаху. Кепсько видно мої справи, кепські вони, коли такі сни. Але ж я завжди прагну справедливості, завжди для всіх. Зачекай хвилинку. Треба зупинитись і про все в деталях, про все по краплині. Не маєш права інакше. Ти голова, тебе обирають. Отож перед кожним відповідаєш, перед кожним. А ну помисли, Андрію, чи можеш перед кожним колгоспником відповісти за все, що робиш? Ніби можеш. А без ніби, хтось сказав, влада псує людину. Гануся якось показала мені приказку. Якщо хочеш знати людину, дай їй владу. А таке воно так. Бо повинно лежати в основі не протиставлення «я» і людство, «я» і мій колгосп, а єдність «я» частина людства, «я» один із колгоспників у своєму селі». Із цього треба виходити. Мені часом важко розмовляти з людьми вічнавіч. Віч. Це правда. Треба навчитись, треба змусити себе перемогти внутрішню скованість. І навчитись. Коли робота, усе гаразд. І я на місці, і люди задоволені. А коли вже приходять із таким особистим, важко. Часто не виходить розмова, чому. Люди десь, певне, ображаються. Ольга не раз натякала поко цей на селі улюблениць. Нема родини, де б він не побував. Ну, директор, діти, зрозуміло. Але ж він уміє з людьми. Хоч я знаю, що і він, як я, замкнути коло. Але про нього цього ніхто не скаже. Душа людина. А я не можу навіть з Ольгою. Вона знає вже про мене все, ну майже все зрозуміла. Повірила, прийняла, пережила і поважає моє минуле, моє життя, яким воно є. І все ж кожна жінка прагне бачити у чоловікові героя. Так або інакше вона його створює, вона вигадає, коли цього нема. Але для жінки мужчина мусить бути героєм, хоч би в чомусь. Але жоден герой не може бути тільки героєм, і він ще й людина. Просто біологічна істота, хтось поза звичними рамками, у які його поставило життя. Та як це важко розкрити іншому? Хто б він не був для себе, але часом це крайня необхідність. В іншому разі нерви, втоми, неспокій. Ольга бачить мене на пусту голови колгоспу, знає мене як героя Іспанії і вітчизняної війни. Я для неї на постаменті. Що їй сказати? Чи можна явитися їй без тих постаментів? І чи треба? Та чи потрібен її без постаменту? Сльози її? Переживання? Чи я не бачу? Хоч усе по той світу, одначе, дурні думки. Діти, родина, що за сумніви? Що зі мною? Хай йому чорт! Котра година? П'ята. Треба перебалакати споку. І він не зрозуміє, що трапилось. І він бо Знає не героя, а просто мене із 18 років і далі все життя, а потім він чує, і зараз, і завжди, бо слухає одна хвиля, ну і все інше. А може і одвіку віку все інше? Через дві години піду до нього, і він стає осьомій, але ж сон, але ж сон...